سورہِ قمر دے دینا تر سورِ حدیدوں بل باب دیں او دے کې رد شرک پھر برکت ذکر کئیں سورِ قمر کے ہوئیں اِنَّا کُلَّ شَئِن خَلَقْنَا وَبِقَدَر مَا جِسَ پِیدا کردی پاندازہ دیں ارشِ دماثر پاندازہ دیں اول د صورت کې اس باد د قیامت کوي بیا د تخویب ذکر کی په ذکر د پینځو اقام وصرا او مینس کې با صداقت د کتاب ذکر کی بیا بیا په ترابا دسا نې د شه د قیامت وان القمر او اوس له څومې مشرکین راجم شو نبی له سلام ته تمنګ تر عظمه کې نو موعظات پېښ کې خدای نه مونږ دا ټول ما جادو کې منګنه پويمو کمنه ته آسمان موجهه پيش کړو نو مستا خبرو منو نبی عليه السلام امامور کو جبل بي قبه سوفه ته سپومه ته اشاره وکړه سپومه دو رټه یو ټوټه د غرب په یو طرف لاړه او بل د غرب په بل طرف لاړه کمر واتونو نو کی جرادي اوس پومه یو ټوټه دا نبی سلام یو له سنګې لاړه بل بل کې دا کمزوري ده دا خبر اسینه دا په یو بغر یو طرف تلا بل بل طرف تا کمه قافله چې تجارت د فارا اغیروانو نو هغه قافله څومې ولې د چدوټه شو یو طرف تبل طرف تلانا نبی له سلام سره کو شو اوسمنې نه دا خو تا بیا جادو کړو مونږ ته هیڅ کار د څومې په خپل حالو الله وي روتن کوبینی دوي یو مجزه یری زو مخړی خو ويرو مستمیر جادو د مضبوط قوي مستمیره د مارتتون ماخوز محخو دی مع لک او یا مستمیر د په معه ریخ باندې مرتن معنی قوی او مراره معنی تریخ جادو ی یا جادو ی قوی همیشه دے قوی دے وقذب و تبو تنظیم و قدمی داوان سوال بخل خوایشات و کل امر مستقر او هر یو کار مستقر و دردن کیلئے بخل منزل هر کار ودر جن کې په خپل منزل معنی په خپل وخ خپل عذاب جاہم من دا ولقد جاءهم کتاب ذکر کړي راغلې یو تای من اللبا د اخبارونه مافي مزدجر عجيبه دې ګذرټنه حکمتون دا قران حکمت دې حکمتون دا د پوي کتاب دې بالغۃ انتہاد رسدلنے فماۃ النذور نفیدن اور کئیر ان کی دولر ان کی فیدن اور کئی دداسی کتاب نے یہ فیدوانہ مستا اس تسلی اور کہ پیغام برتا پتہ اللہ ان نوا اور الذیونا کی بنوں کے علاش نکور اشنا نشناتن خوشان اوساروم بٹی بوتری سرگی دیو او زیبا دا قبرونونا کاننا انتبای دیو جراد و منتشر ملخان دی گروڑ شوی موتوینا منڈی بوهی پا طرف دبلون کی یا خول کافیرونا وای کافیر حادا یا مناسیر داورت دا سختا او سو <تصفح> پالاکت دا غپینزو امم سرا تفویب دنیوی زکر کئی دنیا کی معنی ولیو گورا تغذب کړی مخکونه خو د نو حالې سلام تذب کړړ زمون د بنده او ویلودي مګون او دوجریر لیون دی او دوجریر ټللیشي په داه به هو اجز وکړه نو حالې سلام په درب ته اننی مغوبون ف چې ځې م کمم زورې دادو کاه سوال دا دی دلته الله وی نو حالې سلامې مغوبیم او سوره مجادله کې وګورئ یوه شته مې یاد کئ الذہی زما رسولان هغه غالب دي یوه شته مې یاد کئ قطو الله ولغلبن انا ورسولي مقر كذلك الله جزیمه غالب زما رسولان ج غالب الذہی رسولان غالب دي او دلتا که مغلوب دی ده جواب دا چې علت غلو پا اعتبار دا دلیل سره دا انبیاؤ دلیل اغ غالب دی او دلتا که مغلوبیت پا اعتبار دا قوسر دے طاقت کی کمزوری ما دلیل میں ضرور دے خود طاقت کی کمزوری ما دیو جواب دا دے شد دے که دا مغلوب مجبور دے معرض مجبور احمد دعا تا انی مغلوبن علی الدعاء ز په دعا باندې مغلوبه مجبوره ما جز دې قوم له خیر و غړم انی مغلوبن بدعاء القوم ز په خیرو د قوم مجبورشه ما دیو نمنه زکوال خیره کومه دلته مغلوب معنا کمزور نه مغلوب معنا سو مجبور علی الدعاء زپه دعا لقم باندې په خیر و د قوم, قوم مجبور شېما دیو نمنې نه زکور ته خیرې کوم او یاد ان ته په اعتبار د قوت سره ده په اعتبار د دلیل سره ده منافات پد ختم شو پند سیرو زیما کمزورې امزادو کزمان نه پران اس دیما دروازه لاسمان بیماي منامر په او او ف جررنل عرضو او چل وه منځمې د ونن چېلقلې بهله ځمکه چېې چې پل تقلمه یو دی شووبو عمرین پا کار قد غودې چاند دشي او عمل ناو پور تمې کونو حالی سلام حالله ذاټلواین پاکشتئ چې خاون تختو دوسرو د تجریبی آیونینا روانو دک اشتیزون پی پازد جزاان لمن کانکو فیروم جزاان دا جالنا بیهم ذالکا جزاان لمن کانکو فیروم دا بدلو دا اغچا طرف ناچینا شکری شیوام دا بدلو دا اغچا طرف نا داغه ناشکری شیوا ددنو حله سلام انتقام و اغسرم معرم تنزيل و فعلنا بهم ذلك جزاء لمن كان كفر او می کو ذاکر جو سلام بدله ما و صداغه چاچ ناشکری شیوا چاله نو حله ناشکری شیوا انکار شیو داغه بدل می فعلنا ذالکا جزان لمن کانا کفیر امید کدا کار دیو سرآم او بومی لاؤکر جزان لمن کانا کفیر بدلوات تربدا اچانا چه انکاری شئو دنوح علیه السلام انکار شئو دامی داغی انتقام واقصو ولقد ترکنا آیتا پری خود امان دی کریلگر نخوا ایشتی سوک پندو سنکیم ف م د500 ک م د ک پاصل کې د زی کار نهاخوز دی مو د کیر دی بیا تادار شوه او ظم دا شو په دلکې مووم شو م د کرې جوړ شو 500 کې په پهکان ذاوي سرین دذا او یال نور دومانې را ځي یرولو معم را پهه د مزر سره او نور په د یرون کې سروم راي جمع د نظیر دلته کې نوزور پمان د روو او په سرول کې پمان د نظیر هم راغلی رون کې یول یرون کې چېور یول شي مزدري معه به شي فه د انظار او چې یرون کې جمع به د نظیر شي مع د کې ورقتی اسانل قران ایتن موږ سان کړلې قران د پاره ده پن پال می مدکیر سوچته پند کې لام او قذف ماجید داخل کړدی معنی دا قسم پیدا کین زماج بزات قسمې چې قران مې اسان کړل ده 15 او 12 ما قران سان کړل ده پن لا نوشته څوک په عالم کې 15 وسن کې زنا نه چرایشی دو قرآن پنوالی، نایرین سوکشته چرایشی اخپل کاروبار پی دو قرآن پنوالی، ما سان کرده، او دو خبری گواری، یو قرآن تا غی خودل او بل لحاظی روال، دو قرآن پن دو خبری گواری، چو قرآن اسره پندلی دو کارا گواری، یو غی خودل او بل لحاظی روال، ان فی ذلک الذکر لمن کان له قلب او القصوا شیء من حقق قلب کی ترشی ودرشن کی جو قران توږي دی اور حاضرین ته پند اخلي اور د دې زمانه مسل قران ډیر زبان کتاب دې سوال سین منوवाडी اوره هغه استاد پارنه واړو شودا هغه داغه چا پار په کار دي چا مفسرین مجتہدین د قران احکام رو واسطه غو صرف پند اخلي نسیت اخلي تار خود وکاره بکاره یو غو کې دا وبال متوجې شه اغه متوجې غات باندې شوولې دا دواړه ساسرشته وګومي خو دې شي اوړې او ټول متوجې کولې شي اوس نه کې او دې بدن الله ته پوسګي چې درسونه د قران شروع تا یو چې له قران ول نه ور کولا چې راغله قران ته دا ول نه اخيره پورنا سوچي چې الله په خپل کتاب کې سره دې ګللی دا ته بدن الله کوي دنیا کیم کې او ادن تغذیب کلوا دیانو فا که فکان آزابی سرنگی حضما او سرنگی حضما یا سرنگی و یرون کی جوانا مانی دی مظلی معنی او نظیر معنی فا که فکان آزابی سرنگی حضما او یرون کی این درسلنا منگلے گلے پدیو ریحا سر سرن اغباد تون تیز پیو مين په اورسګي ناش جن جناکاره مستميره مېشو ناکارو دي دي په حق دي دا زکو جن نحس په اسلام کې نش تذکيرهاله په اسلام کې نشتا خدلته کې جن نحس ویلس پیرانه دا دي په حق کې سپيروزه کا بديو باندې په کې عذاب راغې تنجو ناس ویسي خل قرات ابو اژاد نو نقل مونډان د دا گجر دي مون خير اڑولې شي قومی عاد دا عادیان دا بدن نلویو نا اللہ وی داسې سی موارا ولکا دا کجرو بوندان سرنگیو زماعذاب و نزور او زماعیرول ولقضی سرن القرآن او یقین منگا سان کرلیا قرآن دا پار دا پنش تیسوک پن دا وسون که دریم تقضیب کرو سمودیانو بین نزور دا یرون کو دل تا نزور جمد نزیر شوا دا یرون په قالو نویرې وی ابشره من دا یو سرړی دی زمونږ دا واحددن یو نطبی او په د بهې راان شو یقی نو په د وخت کې لپید والین په ګمرا کې دو دي یو د سوور معه جانم را دي فرس و را شي بل د سومانه لونتوب دی په دې مقام کې معې لونتوب دا لپید وړ ور منږ من وخت کې و گمرائی کی بیو پلیون توب کی ارس بغو سبی اختم کی سعور مان بیاراشی دی امان جانم دی اولکی زیکرو ایراغور جد پند پدبان دی زون پمینز کی بلکہ دا کذاب نشر غرد روجن او غرد شرارتی دی دا خلوی شرارتی دی اگورا چاہ تا کذاب وی چاہ تا شیر وی صالح علیہ السلام دا اگور دسا بیان کرنی مسئلہ توحید دا دو ناکار خلکو عادت د غشان راغلې چې حق ورته بیانې نه د پټوالګي دا درو ژوندې د عاشرارتی نن موي دا درو ژوند موليان دي د عاشر یانزه دا, دی. دا, شر یان, دی. دا یان شر یان دي اور دا یو ستاته نه لکي دا دشمنانو د دین هر حق پر سویلني صالح کوئی واخو الاوۃ لایمر بسالحین اللاؤي العلم ذو ب كذاب نشر اغه دشمنان چې صالح علی السلام په خوابته وروتل وی وی کذاب نشر دا غړ درو جن دی او غړ شرارتي غدن زر دفو بش سبان چې سو د درو جن او سو د شرارتي په تور تولی اینا امرسلون ناقم پیدا کون کیو زنا کہ فتنتن د فارداز مش د یو فرتقبہم انتظار کو دی او تا و صبروا صبرुका ونبیہم خبر اور اور کا چیو بو قسمتوم بیانہم وشتي بمند دیو کین وشتي کل شربین محتذر اریو واردو بو تا محتذر حاضری بشوی دی بخبر ورتا ذریگی ناخ بخبر ورتا حاضری پنا چون نوواجو کو صاحبون او تن خپلطان پتا تا لاسیو غد کو فاقر پتا تا لاسیو غد کو فاقر لاسی پر غد ناقیم دلته مفرد راړو زګ کار تن کړ دې سوريارا وو یا کی مخ کی دریشو ال جمع راړو ولې زکا کار یو کړو خنون په خاموشو دا قیده چه الفائل و ساکی تو سویان که اون او چپ دا دوان پا ازاکی برابر دی یو بدعملی که او بل پی خاموش ته ازاک بدوان لیو شانت ورکوله کی دا دیو جنه علتا که لفت جمع رالی پا قرو ناقه زخمی کرن ماونی ول زخمی کر یو خدا نور پی خاموش و نالاوی داو سروم یو دی دا چه خاموش دی سرم دی دی دا سرم پدی بدا ملیکی او دوان نبس دورکو ما فکای فکان آزابی سنگوزم آزابو یراول یقین منگ لگلل پدیو ماانی چغیوان پومی لگلل فکانون شو باشی من محتضیر مات را مات پشاند و خود باری والا محتضیر دو ماانی یو ماانی محتضیر شو مات را مات پشاند و خود باری یا پخشاند و خودش من محتضیر شپن کې محتضیر باړه فکانو شل دی مات را مات پشاندو خود باڑی لکسن چی باړه کې واخا مات را ماتی سائی پیخ پیکی دی مات را کې کی یا شدی مات را مات پشاندو خودش پن کی حشیم بیرے کی مات تا دنبی علیہ السلام نیکو جوڑی ملمانو لما تکڑا نخل انت حشیم نار با عشم مشهور شو داغه اولاد په بنو عشم مشهور شو الله ما ترامات فکانو کاشمی معتزیر شونی ما ترامات پسندو خود باڑے یا پسندو خو دشپن کی ولا قد یسرن القران ایت منګه سانکړے دا قران د پار د فن فال می مذکین سته سوک بندغ سن کی دا دریم زړه تذکرہ مولوی تین تخزیب کرا کو درود ترا سلام تیرون کو یقین من لے گئے په دیو باندې کہانی الا لوث مگرال درود ترا سلام نجه نام خلاص کړم ماجو بسار په دسار کې نعمت منین دي نا د نعمتو زمونږ طرف نه تذلیل کده شان دی بدلو ورکوا چاته شکر وکړ الله د نعمت ولا قد نظروا يقينا يرون اليهود والذلال را زما دنونا فتماروا بالنذور نشككوا ذي بالنذور فيراون كو ولا قد راو يقينا ذلك الذلول السلام ذلول السلامنا طلب كدام ذلول السلامنا ذمير منو داو وتمسنا اعينهم ناوار كريما سرجي ديو اومي فزو كو ازامي اسك زما ذاو يرال وَلَقَدْ سَبَّهَا هُمْ يَقِنًا سَبَهَا كِرَا غَلَيُوُ دِوْتَا سَبَّهَا هُمْ سَبَهَا كِرَا غَلَيُو بُقْرَةً وَقْتِي عذاب و مستقر شو آن خداونده که هنگام سهر کردو قومی لوت و زبر چې روز بار چه سار وقشو نخس خس کردیو قوری تبا کردیو عذاب مستقر و مستقر فضوقو نویلیو ما اساک اعزاز ما و دا څزورم زالدا په دروړي یقینا من آسان کړی قرآن د پاره ده پند 15 وسون کې یو زرینو څزور کاړه تا او په قسم سره وي ما قرآن د 15 پاره آسان کړلې څوک پند اوسون دا ځکه وایي چې څوک عالم دې ته توجه نه کړي خلک قرآن تر اف توجه نه قرآن تر وڼډیګینو قرآن ته کینینو دا ثواب نه دا دې ذکري کتاب نه غړي نه زکا الله سزور کړتو وي شي اي بدبختو دې کتاب نه پن واخلې ځان غافل کوې مو دا قران اولې ځان غافل کوې چې قران ته توجه نه کوي پنځ نه لې پال می مدکير ولقد جعل فرعون فیرونیانو تا فرعونيان وطيرون کې تخزيق کراغي زمودایتو نو دا پنځ واقېږي کر کوي فا اخذنام نیولیو ماغی زرخز عزیزین پا نیولو کلکو مقتدر قدرتوالا اگفارو کم خیرونو اے والا دا کافر ساسو دا دیوار امینو علایوکم دا دا کسانونا سو سخی اللہ تاوز داغونا جو خی دا دون لولی کافر میں نیولیو مالونو سروم جیاتو بدنو سروم جیاتو نتاغوز داغونا خیصو داتیپاد دی علی مکې والته اکوفاو کومقافیر ساسوو ورې دا کسان نه ام لکوم یا تاسو دره براتون في زوبورو خلاصې ب خاانو کتابونو کیم یا تاسو اللهشه د کتابونو کې دا لګلی چې مکې واله من نسم د نوررو مخالبت کو نسم مې والله من نسمام یا قووونه واديون نانو جمع منتصر من ټول بدلاو سنګم من په ټول لازم شو الله نو انتقام والو الله وی سهو زم الجم شګیز ورکر شي ټولو تام او یولون الدبور او بغیر دې شاهगाने دا الله سره مقابل نه کی بل الساعه دمیدوم تخیب اوخی بلکې قیامت لوذ جو سران وساعت و اذه او قیامت اذه دا ډېر هيبتناک تیوامر او امر اورېدري یقیناً نا فرمان فیز ازوالال و گمرائی کننن و او پا جانم کی بی سبان فی ازوالال فی الدنیا و سعور فی او پا جانم کی به با آخرت کی ادلده که سعور جانم شو یوما یو سبونا پی النار فاورا چراخ کلی بشی پور کې بخبر مخونو او بولیش ورد د و مسسقار اوسا کئی سکل دا د انا کل شئین یقیناً ار یو شه خلقنا و بقدر منگ پیدا کرلی پاندازا دادا و ده رد شرک پی البرکت ار پیدا کرلی پاندازا اے خلقنا کل شه این خلقنا و بقدر پیدا کرلی منگ ارسو پیدا کړې مو دی پاندازا و ما امرو نا تخیف دنیوی نده زماو کم الا واحیتون مگر یو کلمه بیل بسار په شان در دفتر گی الله ی زما خو در دفتر گی شان دی حکم دي چې ما یو شي تو کونا وشي کزين زلزله جو زلزله و راځي کزين سیلاب جو سیلاب و راځي کزين تندر جو تندر برا دی نول گئی و راځي نو نه لريږي ولقد الکنا شاکم یقینا ما الکړو اګډل استاسو فالم مدکیر نشته سوک پنده و سنکه سوکشته پنوالی نصیحت والی وکل شیء فعلوم دا کل شیء مبتدا ده او شیء موصوف ده فعلوی صفت ده فزبور ولا خبر ده او کل شیء هر شیء چې کړه دي یا غلرا فزبور ثابت ته قامال نامو کې او کل شیء هر شیء دسی شیء چې کړه دي یا غلرا فزبور نو ثابت ته قامال ستاسو کې استاسو بد زما صرفا نامو کې پراته دي الله پهنان دي وكل صغير وكبير او هارو روکیا ولو مستتر لکل شودين ان المتقين يكن فاردگار في جنات ونار فجناتو نو جنو نار ولو کی بہي في مقايس تن باغ ذی اشتیاق اند املی کی ان مقتدر پسند باچہ قدرت والے کی اللہ تو بیش کی وائی